Alhamdulillahi Rabbil Alameen Vassalatu vassalamu ala ašrafil anbijai wal mursalin Nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila jumi ddini thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripadanašim gospodaru Allahum subhanahu wa ta'ala salavat miri selam na Allahog poslanika Allahog miljenika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njega učasnu porodzu njega uzvrta sve ljudi koji sledeje puti stilnih sudnjega dana Uvažna, braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, autora, čuvenog imama Ennevevija, rahmetullahi, alihi. Kao što znate, u proteklim dersovima družili smo se sa poglavljama u kojima se spominju adisi, argumenti koji govori o propisima duha namaza, tahijetul mesđida, vitr namaza i tako itd. Večeras, ako Bog da, na 531. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata, počinjemo sa jednim interesantnim i novim, veoma bitnim poglavljem, 210. poglavlje, koji nam govori o džumi namazu. Kaže imam enevi rahmetullahi alihi, rekli smo da imam enevi dosta puta, u samom naslovnu poglavlja spomeni mnogo toga, dosta propisa i to šta on odabire u datom e, momentu od određenih propisa. Pa kaže imam enevi vrijednost petka. Kao da nam kaže ovi koji čitate moju knjigu Rijadu salihin u ovom poglavlju 210. spomenut ćemo argumente koji ukazuju na vrijednost dana petka. Nastavljaj i kaži obaveznost klanjanja džume namaza. U ovom poglavlju ću vam spomenuti argumente koji ukazuju da čovjek vjernik musliman, punoljetan, zdrav, uman, njemu je obaveza da klanja pjetkom džuma namaz. Pa nastavlja Imam Nevi i kaže pijetkom se treba okupati, namirisati i poraniti na džumu namaz. Pijetkom se treba okupati, namirisati i poraniti na džumu namaz. Pa će nam Imam Nevi, Rahmetullah, citirati argumente koji ukazuju da je pohvalno i lijepo da čovjek prije nego što krini na džumu da se okupa, da se lijepo namiriše i da porani u džamiju. U danu pijetku njemu se treba učiti dovaj i donositi na Allah poslanika se salatu wasalam od odlika ovog dana jeste da se unjemu treba dodatno donosti salavat na Boži poslanika, ali se, letu osalam, a od odlika dana petka jeste i to da unjemu ima jedan period kada uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala, prijima dove svojih robova, pa će nam imam ennevevi u ovom poglavlju citirati argumente koji ukazuju na vrijednost dove u danu petku. U tom danu ima jedan trenutak u kojem se dova prima, kaže imam ennevevi, u tom danu ima Pa ćemo čuti hadise na tu temu i na kraju lijepo i pohvalno što više spominjati veličati Allaha nakon džuma namaza. Ovo je sve naslov poglavlja od imama Neve u kojim je on nakratak i rezimira način spomenu mnogo i propisa i mnogo odlika dana džumi. Uziči Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu u suri El-Jumu'ah 10. ajet: "Fa idha qudiyatis-salatu fantashiru fil-ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha wa kaseeran la'allakum tuflihun." Akada semolitva obavi, petkom misli se na Džuma namaz, akada se molitva Džuma namaz obavi završi, onda se po zemlji razidžite. Znači lijetkom nema nikakve smjetnje da čovjek i prija džuma namaza radi, a i poslije džume namaza znači da krene za svojom nafakom i da traži nafaku kojom je uzvišenj Allah s.w.t. propisao. A kada se molitva obavi džuma, onda se po zemlji i Allahu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite da biste postegli što želite, znači Ove ovaj ajet nam ukazuje da je pohvalno i lijepo u toku dana džumi što više veličati spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala a vidjećemo drugim argumentima da je lepo donositi salavate na božjih poslanika alejhi salatu vesselam U hile 247. hadisu de bohuriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik ali salatu vesselam rekao najbolji dan u sedmici u kojem sunce grani jeste petak znači kod nas muslimana na osnovu hadisa, mi muslimani vjerujemo da je petak najbolji dan u sedmici. Mi muslimani imamo dva bajrama godišnje i to su godišnji praznici, a ako bi mogli nazvati sedmični praznik, onda bi to bila džuma dan, znači petak, kada klanjamo džuma namaz. Pa kaže Allah poslanik, najbolji dan u sedmici u kojem sunce grani jeste petak. Tog dana stvoren je Adem selam, tog dana je uveden u džennet, tog je dana izreden iz dženneta. U nekim drugim argumentima je došlo da će u tom danu biti puhanje u rok, da će u tom danu ljudi biti proživljavani, znači da će biti sudnji dan. U svakom slučaju nemamo se potrebe nešto mnogo zadržavati kod ovog hadisa. Jasan je hadisa, Allahoposlanik kaže najbolji dan u toku sedmice u kojem iziđe sunce jeste džuma. Pa je Allahoposlanik alisa ila tu eseran spomenuo određene stvari koje su se desile na dan petka. U 1148. hadisu opet od Ebu Hureyri radijallahu ta'an se prenosi da Allahoposlanik rekao, onaj ko lijepo i potpuno uzme abdest, a potom dođe na džuma namaz i pažljivo sluša hudbu, ne progovorivši ni riječ, bit oprošteni grijesi koje je počinio između te i prošle džume i povrt toga grijesi za još tri dana. A onaj ko bude dodirivao kamenčiće, takav i učinio ono što će obezvrijediti nagradu džumej. Znači, Allah poslanika alaihissalatu wasalam ovdje spomenuo je da u određenim uvjetima kada čovjek obavi džumu namaz i da uradi određene stvari, spomenuti u hadisu, ako ih ispoštuje, biće čovjeku oprošteni mali grijesi koji čovjek počinio u, to, u zadnjoj sedmici dana i još tri dodatna dana, znači u zadnjih deset dana. Pa da vidimo, ponovo šta kaže Allah poslanik, onaj ko Lijepo i potpuno uzme abdest. Prva stvar znači normalno, ne možemo klanjati džuma namaz osim da smo abdestili. Onaj ko potpuno uzme abdest. A potom dođe na džumu i pažljivo sluša hudbu. Ovo je bitna klauzula. A potom pažljivo sluša hudbu. Nerijetko nam se dešava da vidimo ljude kako u toku hudbi ili neko nešto govori ili se neki ljudi vrte i tako dalje, vidjet ćemo iz vjerodostojne hadisa Božeg poslanika da je u toku držanja hudbi, znači strogo zabranjeno pričati i e, jedan vid obaveze je da čovjek pažljivo, pažljivo sluša šta će imam e, govoriti na, na hudbi. Pa znači, kaže Allah poslavnik, onaj ko lijepo i potpuno uzme abdest, a potom dođe u džamiju na džumu namaz i pažljivo sluša hudbu ne progorvorivši ni riječ. Bićemo oprašteni gres koji počinju između te i prošli džumi i povrt toga gresi za još tri dana. A onaj ko bude dodirivao kamenčiće, pazite, znači u priješnje vrijeme ljudi su klanjali i džamije nisu bile zastrte. Pa čovjek samo ako bi uzeo kamenčiće to dok sluša hudbu, da znači Da se u rukama igra sa Kamenčićom, izgubio je ovu spomenutu nagradu u ovom hadisu. U današnje vrijeme to može biti da čovjek u toku hudbe uzme mobitel ili nešto drugo. Znači, rekli smo jedna stvar koju velik broj ljudi ne poznaja to je da je zabranjeno u toku hudbe razgovarati. Allaho poslaniku više vjerovosti nad Ishaj kazao, ko samo kaže svome prijatelju šuti... Čovjek priđa i ti kaže šuti i ti si izgubio nagradu spomenutu u ovom hadisu. Nakon toga u 1149. hadisu od Ebu Huriri radijal lao te se prenosi da je Allah uposlanik alihi salatu salam rekao 5 dnevnih namaza, džuma do džumi, ramazan do ramazana, iskupsu su za grijehe koji se počinu između njih ako se izbjegavaju veliki grijesi. Ovdje nam je Allah spomenuo tri stvari putem kojih čovjeku mogu biti oprošteni mali grijesi koje čovjek čini u svome životu. Pa kaže Allah selam, namaz do namaza, znači pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana. Pa imamo dnevno brisanje grijeha, to je od namaza do namaza. Imamo sedmično brisanje grijeha od džume do džume i imamo godišnje brisanje grijeha od ramazana do ramazana. Ako se, ako se izuzmu, izuzmu veliki grije. Mi smo više puta kroz ova naša predavanja spominali da islamski učenjaci dijele grije na velike i male. Veliki grije su oni grije za koji je propisana dunjašku kazna i imaju argumenti i dokazi koji potvrđuju da će čovjek za takav grije biti kažnjen na ahiretu. Ili je takav počinioc proklet u hadisima Božjih poslanika, li se le tu selam. Takvi, takvi grijesi su veliki grijesi i da bi bili oprošteni čovjeku, čovjek se za njih treba pokajati iskrenim pokajanjem u kojim se ispunjavaju oni uvjeti koji su spomenuli islamski učenjaci. kada su u pitanju mali grijesi, za čijeg počinjuca nije spomenuta nikakva kazna, ni ahiretska, ni dunjalučka, onda se takvi grijesi mogu oprostiti činjenjem dobrih dijela doista dobra dijela brišu loša loša, do, loša dijela ili loš, znači, grije i čovjek počini pa imam u ovom hadisu znači tri načina i metode kako čovjek može da mu se oprosti mali grijesi svakodnevnim namazima džuma namaza, džuma do džume i post mjeseca ramazana <kuh> nakon toga U hadisu da je bogorili radijallahu ta'lanu i ibnu Omera prenosi se su čuli Allahog poslanika ali i salatu seram kako sa stepenica svog mimbera kaži ili će ljudi ili će se ljudi okaniti za postavljati džuma namaz ili će, ih, ili će im u suprotnom uzvišeni Allah za srca a zatim će postati oni koji su nemarni. Allahog poslanika u ovom hadisu sa opasnom prijetnjom prijeti ljudima koji ostavljaju džume. U nekim drugim hadisima je došlo da je Allah upostanik alaihi salatu wasalam kazao men tereke l džuma'ate thelese maratin mutawalijat gajra daruratin Allahu ala kalbihi onaj ko ostavi tri džume uzastopno bez opravdanih razloga Allah će zapečatiti njegovo srce. Pa ovaj hadis koji je citirao imam nevi od Ebu Hureyri da je Allah poslanih kazao ili će se ljudi okaniti za postavljanje džuma namaza ili će im u suprotnom uzvišeni Allah zapečatiti srca. Pa ovo je jedna e, opasna prijetnja koju bi čovjek vjernik trebao ozbiljno da shvati jer ne treba čovjeku vjerniku veća kazna od toga da mu uzvišeni Allah zapečati njegovo srce. I braćo moja draga čovjek vjernik Dok je na Dunjaluku najveća blagodat koju posjeduju jeste blagodat imana, blagodat islama, blagodat srca koje je puno imana, koje prima istinu, ali onog momenta kada uzvišeni Allah insanu zapečati i srce tada je pitanje znači da li će do njegovog srca doći išta od istine i uputi. Pa se čovjek vjernik trebao maksimalno potruditi da bude od onih ljudi koji redovno, redovno klanjaju džuma namaz kako ne da Bože ne bi potpadao pod ovi hadise u kojima se prijeti onim ljudima koji ostavljaju džumu namaz da im se zapečati njihovo srce, srce, a ne treba čovjeku vjerniku veća prijetnja na dunjaluku da Allah suhanu wa ta'ala mu prijeti da će mu zapečati srce ako uradi određen grijeh. U ovom slučaju je to ostavljanje Džumi namaza. Dakon <clears throat> što imam Nevi ispomenuo propis, odnosno opasnost grijeha ostavljanja džume dolazi do jednog interesantnog propisa, to je propis kupanja prilikom odlaska na džumu namaz. Pošto e, džuma namaz je namaz gdje se mnogo ljudi okuplja Iako ljudi ne bi vodili evidenciju svoje higijeni, definitivno bi to moglo biti razlogom da čovjek koji bi došao i ne vodi evidenciju svoje higijeni, mogao bi u džami uznemiravati druge ljude, hajde da kažemo svojim znojem ili lošim mirisem, eh, dok ljudi moraju sjeti i slušati hudbu, a nakon toga klanjati džuma namaz. Tako da eh, vidjećemo da postoji mnogo argumenta u kojima se preporučuje, pa čak i naređuje kupanje, kupanje prilikom odlaska na džumu, namaz Allah Želšanu najbolje zna, ali čovjek vjernik bi trebao da zna da je pohvalno, izuzetno pohvalno se okupa prilikom odlaska na džumu, pogotovo ako bi se radilo čovjeku koji U toku dana prije džume namaza radi određeni teške poslove da je se čovjek iznoio i da čovjek jednostavno ajde kažemo ima za udara lošim znači znojem ili mirisom gdje bi trebao da se obavezno okupa kako svojim prisustvom u džamii ne bi uzemiravao druge ljude. Pa kaže se u hadisu 1151 od Ibn Omere da la pusani kale selatu se ali ja sami, rekao kada neko od vas na umi na džumu neka se okupa. Hadis Bihari je muslim. U ovom hadisu vidimo, na arabskom jeziku kaže Allahu poslanik ko dođe na džumu i ko hoće da ide na džumu, neka se okupa u naredbenoj formi. A poznato je pravilo kod islamske učenjaka da je određena stvar kada dođe u naredbenoj formi u osnovi ta stvar postaje obaveza. Svakako imamo druge hadise koji U datom momentu ovu naredbenu formu malo ublažavaju i spuštaju je da ona ne ukazuje baš na strogu obavezu. Ali definitivno, definitivno pohvalno je se čovjek okupa, pogotovo rekli smo u slučaju ako čovjek, hajde da kažemo, prije i radi određene poslove, pa je se možda malo i ispriljao, možda se uznoio, tada možemo skoro pa i kazati da takvoj osobi je i obaveza se okupa kako ne bi uznemiravala svojim prisustom druge ljude u džamiji. Kaže se u sljedećem hadisu 1152. od Ebu Seride al-Hudrija da Allahu postani rekao kupanje petkom je važib obaveza svakom punoljetnom muškarcu hadis iz Buhari i je Muslim jedan izuzetno izuzetno jak hadis sa jakom porukom da Allahu postani kaže kupanje petkom je važib obaveza Sam poslanik dao je propis i kaže kupanje petkom je vađib obave za svakom punoljetnom muškarcu. Svakako ovaj hadis i hadis kojeg smo prije toga citirali ukazuju da je znači, kupanje petkom punoljetnim muškarcima na jednom visokom stepenu pohvalnosti. Zbog čega nismo rekli da je obaveza stroga kupanje? Zbog sljedećeg hadisa, 1153. Uh, hadis od Semuri, radi Allaho, Allah, se prenosi Allaho poslanik, kazao, ko petkom pred džumu namaz uzme abdest, ta je lijepo postupio, a onaj ko se okupa, pa kupanje je bolje i vrijednije. Hadis bilježi imame Budavu i Tirmizi. U ovom hadisu vidimo da Allaho poslanik, selam čak Uzimanje abdesta smatra lijepim i pohvalnim, ali kupanje, kaže, na većim stepenu pohvalnosti. Pa zato smo ona prethodna dva hadisa gdje je Allah poslani kao da naređuje kupanje, znači uzeli smo i protumačili smo i sa ovim hadisem od Semuri radi Allah u tali, onda je Allah poslani kazao kopijetkom. Pred džumu uzmi abdest, ta je lijepo postupio, a onaj ko se okupa, pa kupanje je bolje i vrednji. Pa iz ovog hadisa opet vidimo da je lijepo i pohvalno se okupati prilikom odlaska na džumu namaz, ali znači da bi rekli da je to zaista obaveza i onaj ko se ne okupa da je griješan, to je, hajde da kažemo, već malo poteži, ali definitivno, definitivno je pohvalno i lijepo se čovjek okupa. Rekli smo, Allah najbolji zna, da zbog velike koncentracije ljudi u džamiji pohvalno je čovjek da bude čist, lijepo, namirisan kako čovjek svojim znojem ili prisustom ne bi, nedaj daj Bože, uznamiravao druge ljude. Nakon toga, imam nevevi citira hadis 154. od Selmana, radijal lao, transpronisati da laoposlanik rekao Čovjek koji se petkom okupa, što može bolji, Pa nakon toga naulji kosu ili se namiriše mirisom koji drži u svoj kući. Zatim ode u džamiju i prilikom zauzimanja mjesta ne rastavi dvojicu koji sjede u džamiji. A potom klanja ono što mu je propisano. I nakon toga pažljivo sluša imamo govor, bit ćemo oprošteni grijesi koji počinju izmeštiti i prošli džumi. Ovaj hadis dijelimično je pojašnjenje kako i na koji način da čovjek zasluži obećanu nagradu da mu budu oprošteni grijesi između jedne i druge džumi. Pa da idemo početkom ponovo i da vidimo. Čovjek koji se petkom okupa. Prva stvar, čovjek se petkom okupa što može bolje i potpunije. Nakon toga nauli svoju kosu ili se namiriše mirisom kojeg ima u svojoj kući. Prva stvar, da se očistimo nakon toga, da se lijepo namirišimo kada dođemo u džamiju, da ne uzdimiramo druge ljude svojim prisustom. Zatim ode u džamiju i prilikom zauzimanja mjesta ne rastavi dvojicu ljudi koji sjede u džamiji. Pohvalno je da čovjek kada dođe ne rastavlja ljude ili ako ima neko prazno mjesto, da znači ne, hajde da kažemo, jaha preko ljudima, preko vrata, već da čovjek sjedi na mjesto na mjesto gdje ima, hajde da kažemo, slobodno i praznog prostora. Pa rekli smo prvo se okupa, nakon toga naulji svoju kosu ili se namiriši, zatim ode u džamiju i ne rastavi dvojicu ljudi koji sjede u džamiji, a potom klanja onoliko koliko mu Allah znači, je propisao. Čovjek treba da klanja dva rekjata eh, tahijetul mesjida, a ako želi može klanjati više dva, četiri, šest, osam rekjata, sve dok imam ne dođe i počni sa hudbom. Nakon toga pažljivo sluša Imamov govor, ovo je peta klauzula, klanjao je. Nakon toga sluša pažljivo Imamov govor, ne priča Isakim, ne ne vrti se. Kaže biće mu oprošteni grijesi, biće mu oprošteni grijesi koji je počinio između te dvije između te dvije džume, te džume i prošli džume. Nakon toga u 1155. madisu da vidimo kakva je nagrada ranog odlaska na džumu za one koji, znači, mogu da odu ranije. Velika je nagrada u Islamu. U Viradostom, Hadisu, Odebo, Ureire se prenosi da lauposlanik rekao ko se okupa u petak? Onako kako se kupa nakon džunupluka. Znači ko se potpuno i lijepo okupa kao da se kupa u džunupluka. Bez obzira bio u džunup ili ne, znači da se čovjek lijepo i potpuno okupa. Ko se okupa u petak onako kako se kupa nakon džunupluka. Zatim ode u džamiju u prvom satu. Taj kao da je žrtuval devu. Ko ode u prvom satu. Šta se misli pod pojmom prvi sat? Znači, islamsko učenjaci komentaršu ću ovaj hadis kažu da vrijeme od izlaska sunca pa do džumi se podijeli na pet istih znači hajde da kažemo perioda i svaki taj period ima posebnu nagradu to je i otprilike slično i današnjim našim satima ali opet suodno ljetnom i zimskom periodu znači ono sigurno može biti malo duže ili malo kraći Pa ko ode odmah nakon što je sunce, znači izišlo. Bukvalno to je neki sat, sat, tipa možda posle sabaha, u možda u današnjim računanju vremena, ko ode u sedam sati na džumu namaz. Džuma je u 12 u sedam sati otišao, kaže Allaho poslanik, kao da je žrtvovao devu. Znate kolika je deva i koliko je vrijedna da čovjek žrtvuje devu kao kurban? E, čovjek koji ode u prvom satu dana na džumu namaz, kao da je žrtvovao devu. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu sram, onaj kode ode u drugom satu, taj kao da je žrtvovao kravu, a onaj kode ode u trećem satu, on kao da je žrtvovao rogatog ovna, onaj ko ode u četvrtom satu, kao da je žrtvovao kokoš, a onaj kode ode u petom satu, takav kao da je žrtvovao i samo jedno jaje. Kada se imam poprinan imber, dođu meleki i slušaju zikr, veličanje i slavljenje Allaha. Znači imamo ovdje pet perioda od izlaska sunca, pa do vremena kada se počne klanjati, odnosno kada počne hudba i džuma namaz, to vrijeme se podijeli na pet perioda. Pa ko dođe u prvom periodu kao da je žrtvovao tog dana, zaklao kurban devu. U drugom vremenu ko dođe kao da je žrtvovao kravu. U trećem ko dođe kao da je žrtvovao roga togovna. U četvrtom ko dođe kao da je žrtvovao koku. I u zadnjem vremenu ko dođe kao da je žrtvovao jaje. Velika, velika većina nas danas kada dolazimo, maksimalno koji dođu, dođu 15-20 minuta prije džume ili eventualno pola sata u današnje vrijeme najviše, najviše žrtava prenosi, prinosimo jaja. Ko što i mnogo jedemo jaja, tako i žrtvujemo mnogo jaja. Nakon toga, nakon toga e, ima me Nevi Rahmetullah, jer je li citira argumente koji ukazuju da u toku dana petka Ima jedan period kada uzišenje Allah subhanahu wa taala svojim robovima prima dove i ne odbija njihove dove. Kaže se u hadisu 1156. od Abu Hureri radi Allahu taala se prenosi da Allahu poslanik ali selatu spomenu petak pa je rekao: "U danu petka postoji jedan čas u kojem Allah robu u kojem će Allah robu muslimanu koji ga klanjajući namaz za nešto zamoli, on to i dati." Pa je rukom on pokazao kao da taj čas trajanja kao da, znači, kratko traje taj čas. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam u toku dana pijetka. Ima jedan moment u kojem uzvišeni Allah, subhanu wa ta'ala, će se odazati svome robu kada od njega nešto traži. Pa je Allahu poslanik pokazao rukom na neki način da je to jedan kratak period, Islamski učenjaci u pogledu definisanja tog e, vremena imaju mnogo, mnogo različitih stavova. Čak su neki učenjaci kazali da ima 40 različitih mišljenja kada u toku dana petka je vrijeme kada se dove primaju. Allah najbolje zna dva vjerodostojna hadisa postoje koja potvrđuju e, kada vrijeme e, je kada se dove primaju. Jedan vjerodostojna hadis potvrđuje da je to vrijeme od kako imam dođe na mimber pa sve se završi namaz. Zato su istanski učenjaci i kazali da imam, pošto kada drži hudbu, drži dvije hudbe. Drži jedan dio hudbe, pa sjedne, pa ustane na drugi dio hudbe. Da u tom periodu čovjek bi trebao da se trudi da dovi, pošto je to vrijeme kada čovjek ima priliku da dovi, a to je vrijeme po jednom hadisu kada se dove primaju. I drugi vjerodostojen hadis, kojeg su mnogi učenjaci preferirali, jeste da je to posljednji sat Posljednji trenuci dana petka, znači pred zalazak sunca neki 15 minuta, 20 minuta, pola sata, znači da su to posljednji momenti trenuci dana petka. Pa se čovjek vjernik trebao truditi da u toku dana što više zikri veličaj, lađe jošanu, da što više dovi, jer rekli smo u toku dana petka, kao što je potređeno u verodostojnim hadisima, ima jedan moment, u kojem uzvišeni Allah svojim roboma prima dove, ali pogledajte Allahovi mudrosti, da uzvišeni Allah, subhanahu wa ta'ala, e, znači njegov poslanik, ali i se, lalatu o nije umetu 100% precizirao kada je to vrijeme kako bi se mi u toku dana što više trudili, što više dovili, što više zikrili, baš nešto slično, e, Noć Lailatul Qadr nije precizirano kada je 100% noć Lailatul Qadr. Ja ko veliki bručijaka kaže da je to da je sedma noć u Ramazanu, ali je tačno da je ona u zadnjoj trećini Ramazana, u zadnjih 10 dana, trećina mjesti Taramazana, da bi se čovjek malo više potrudio deset dana, tragajući za tom noći, tako i danu petka ima znači jedan period kada se dove primaju, koji nije sto preciziran, što nama otvara mogućnost da se što više trudimo. Iako rekli smo, postoje dva jaka, jer je na Hadisa koji potvrđuju, jedan od njih kaže da je to vrijeme, od kako imam uđe, znači u džamiju i kada se popri nam imber, pa sve do završetka namaza, a drugi opet Hadis uojde to zadnji momenti zadnji period trenuci da na petka pred ja, pred namaz <clears throat> u hiladu hadisu od Abu Huraira radijallahu ta'ala anhu odnosno u hiladu 57. hadisu od Ebu el Burde Ebu Musa je lečer, a radijal Allah se da je Abdullah ibn Omer pitao, jesi li čuo svoga oca da od poslanika ali se prenosi nešto u vezi sa posebnim vremenom trenutkom u danu pijetka? Jesam odgovorio. Čuo sam ga kako kaže da je čuo Allah poslanika ali se letu selam o tom trenutku da je rekao, on se nalazi negdje u vremenu od kada imam sjedni nam imber pa sve dok ne obavi namaz. Ovaj hadis bilježi imam muslim, znači A su se međusobno dogovarali, pitali, znali neko da je nešto Božji poslanik rekao u tom pitanju, kada se dove primaju, pa je jedan od sahaba kazao da je čuo Boži poslanika kako je kazao da se taj period i da se to vrijeme nalazi u periodu od kada imam se popnijenam imber pa sve do vremena obavljanja završavanja namaza mi smo rekli da u toku hudbe čovjek ne može dobiti zato što sluča znači hudbu imama pa ostaje taj period ostaje taj period između dvije hudbe kada se znači završi hudba dok se počinje sa namazom u toku namaza na seđdi, prije predavanja selama i tako dalje Kaže se u stotinu, uh, u 1158. hadisu od Eusa ibn Eusa, radiju Allahu, tarantan, da je Allah poslanika ali i sallam rekao petak jedan od vaših najboljih dana, pa zato u njemu učite što više salavata, jer se u istinu vaši salavati meni predočavaju. U ovom hadisu vidimo da je Allah poslanika ali i sallam posticao ummet da što više donosi salavate na Božih poslanika petkom. Generalno gledajući ima islamskoj čenjaka koji su pregovorili hadisima koji govori o tome da se na dan petka što više donosi salavati, ali braćuma, draga i sestre, vjerodostojni argumenti postiču muslimane da kako u petku, tako i mimo petka mnogo donosi salavate. U vjerodostojnom hadisku i muslim stoji da Allaho poslanik kazao ko na Allahovog poslanika donese jedan salavat, uzvišeni Allah na njega donese deset salavata. Pa nama znači ne treba veći podstrik da i u petku, a i mimo petka da donosimo što više salavata na Božijeg poslanika, lihi salatu wasalam, islamski učenjaci su o vrijednostima i korisima donošenja nošta salavata na Božijeg poslanika pisali zasebna dijela. U svakom slučaju određeni islamski učenjaci i ovaj hadis smatrali vjerodostojnim, tako da mi muslimani kažemo pohvalno je donositi salavate u toku dana i noći, u svakom danu a dan, pjetak, pogotovo zbog džume i zbog određenih drugih odlika kojima se dan džuma odlikuje nad ostalim danima, tako da i logično je da u tom danu, zbog vrijednosti tog dana, muslimani donose više salavata na Božih poslanika, alihi salatu wassalam. Nakon toga, imame nevi rahmetullah i alihi, zapčuje sa jednim, kažemo, novim, interesantnim poglavljama, to je pohvalno da čovjek učini sežnu zahvalnosti kada mu bude ukazana neka očigledna blagodat ili kada izbjegne neku očitu nevolju. Ovo je jedno novo poglavlje u kojem ima men Rahmetullah ali je citirao i samo jedan hadis. Iz kojeg se vidi da Allah poslanik ali se salatu selamu dato momentu kada kada je kažemo, bio obradovan nečim velikim da je činio e, zahvalu e, na način da je učinio sejdu. To se zove sejda zahvali. Moramo prva stvar konstatirati na početku da je to jedan od ibadeta koji je izuzetno zapostavljen. Znači, muslimanu je propisano, ovo treba da zapamtite, braćom, a dragi cijeni sestre, kada mu se desi određena, hajde da kažemo, ne svakidašnja blagodat. Čovjek je završio fakultet. Ne završava čovjek fakultet svaki dan. To se dešava jednom u, u, u životu. Ili je čovjek kupio auto, ili je kupio stan, ili je se oženio, ili znači nešto, dobio je djete. Možda čovjek e, sedam, deset godina nije mogao da dobije dijete i onda dobije dijete to su velike blagodati ili uzišeni Allah je ummet ili samog insana kao pojedinca zaštitio od određene velike nedači čovjek je možda desilo mu je se da je bio neki saobraćajni udes i Allah je dao da je on preživio i da da kažemo da da se nije ništa oštetio Propisano je znači, u situacijama kada čovjek doživi nesvakidašnju blagodat i kada bude sačuvan od nekog velikog musibeta da u datu momentu padne na seđnu, bez ikakve proceduri da padne na sežnu i da se zahvali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je rekli smo jedan izuzetno zapostavljan ibadet kojeg treba da podučajemo svoju dječicu, da ih vezujemo za uzvišenog Allaha kada im se desi nešto lijepo, kada dobiju dobru ocjenu, kada prođu dobro u školi, kada, znači, jednostavno da se vezuju za Allaha, da njemu zahvaljuju Ako vi, o robovi moji, Kaže uzvišeni Allah, ako vi orovoj moji budete meni zahvaljivali, mi ćemo vam blagodati svoje još i povećati. Pa čovjek treba da uprakticira u svom životu kada se desi nek, ne svakidašnja neka velika blagodat ili kada bude sačuvan on ili ummet od neke velike ne daće iskušenja da čovjek padne na seždu i da se zahvali uzvišenom Allahum subhanahu wa ta'ala. E, taj ibadet je propisan po velikoj velikoj većini islamskih učenjaka. E, prakticirali su ga ljudi od znači vremena Božeg poslanika preko njegovih halifa i učenjaci e, ummeta od vremena Božeg poslanika pa sve do dana današnjeg. Nekoliko stvari koje bi želju da spominjem za ovaj ibadet pošto je on nepoznanica u praksi i velik broj ljudi i ne zna kako se taj ibadet i prakticira, odnosno neki najosnovniji propisi vezani za seždu zahvalnosti. Prva stvar, rekli smo da je to jedan zapostavljeni ibadet, veoma rijetko ćete vidjeti čuti čovjeka da znači je prakticirao ovu seždu, a mnogo toga nam se u životu dese velike blagodati, dosta puta budemo sačuvani od velikih iskušenja pa je pohvalno da čovjek, znači kada se desi njemu, lično ili ummetu muslimana neka blagodat da padni Allahu na sežnu, ili ako bude on saštičen ili ummet općenito od neke velike, ne da će sibeta da padne sežnu i da se zahvali Allah. Pa prva stvar, konstatiramo da je to propisan i u islamu. Druga stvar jeste da određen brvićenjaka smatrao je da za ovu seždu potrebni su svi uvjeti koji su potrebni za obavljanje namaza pa čovjek treba da bude pod abdestom da se okrenje prema kibli, čovjek treba da bude obučen onako kako treba da bude obučen za namaz, ali je tačno i ispravno, da postoje argumenti koji ukazuju na obaveznost uvjeta ovih tako da čovjek znači u datom momentu kada mu se desi neka velika radost i veselje bez ikakve proceduri bez okretanja prema kibli, bez uzimanja abdesta, bez ičega samo treba da padne na sežnu i da se zahvali uzvišenom Allahu. pa znači ima velik broj učenja da nas to ne zbuni. Koji su to uvjetovali, ali ako pogledamo u dokaze koje su oni iznijeli za svoju tvrdnju, vidjet da to nisu jaki dokazi. Pa znači, ispravno je mišljenje čoveka da hoće činti seždu zahvali da ne trebaju za to nikakvi uvjeti. Isto tako Leposto i određeni posebni zikrovi kada je čovjek na seždi. Čovjek može da obični zikr koji uči na svaki, svaki dan na seždama namaza, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, da znači uči to il dan svom maternim jeziku zahvali Allahu zbog onoga što je učinio seždu. Znači gospodaru hvala ti zbog te blagodati ili gospodaru hvala ti što se nasačuvao tog i tog musibeta. Pa čovjek znači treba da zna da se sežda zahvali, čini kada uzvišen je Allah ili insana ili umet počasti nekom velikom blagodati ili insana ili umet sačuva od nekog iskušenja. To je jedna stvar. Druga stvar, rekli smo, ne postoje posebni uvjeti za činjenje te sežde i ne postoje posebni posebni zikrovi šta se uči na tuj seždi i na kraju ako bi se desilo da čovjek u datom momentu zadesla ga je velika blagodat pa jednostavno u tom svom zaborav zaboravio da učini seždu pa onda poslije nakon sat, vremena, dva, tri, pet, sjeti se nema smetnje da čovjek tu sežnu i naknadno uradi kao vid zahvalnosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo su neki najosnovniji propisi koje bi vjernik trebao da poznaje kada je u pitanju ovaj zapostavljeni ibadet, a mi definitivno svi u svom životu prolazimo kroz mnoge blagodati, pa bi čovjek trebao da ovaj, svoj, da, da ovaj ibadet uprapticira u svom svakodnevnom životu. Nakon ovog poglavlja, imam Nevi Rahmetullah u 212. poglavlju, počinje sa novim poglavljem, poglavlje vrijednost noćnog namaza. E, dosta je hadisa koji imam Ennevi Rahmetullah je licitirao ovom poglavlju zbog bitnosti ovog poglavlja. Mi ćemo pokušati pošto je veliko poglavlje da ne zaustavljamo napala poglavlja da preletimo brzinski preko svih argumenata koji imam Ennevi spomenuo u ovom poglavlju. Na početku imam Ennevi spomenuo je dva, tri e, kuranska etak koji govori da je od osobina vjernika, da je od osobina e, dženetlija da je, da su to ljudi koji su još na Dunjaluku bili, znači od onih koji su obavljali noći namaz, vidjet kroz praksu Božje poslanika, kroz Adise koji ukazuju na vrijednost noćnog namaza, da bi čovjek vjernik trebao da se trudi, da u svom životu ima i ovaj ibadet. Ja sam više puta govorio, ako čovjek ne može redovno ustajati na namaz, možda ljudi u Evropi, neku u Americi, neko u Australiji ima radnu obavezu, umoranje ako ništa onda da uvedemo sebi u praksu, u nekim danima kada smo slobod Da subotom, da li nedjeljom, ne smatrajući da su subota i nedjelja posebni dani, zato što smo mi tada više odmorni da makar jednom sedmično, dva put sedmično, jednom mjesečno, ali da imamo taj ibadet u svome životu. U 1160. hadisu, onaj poznati hadis od Aiše radijal lautejana, nastoji da je vjerovjesnik sallallahu alihi vasem noću toliko uklanjio da bi mu otekle noge. Pa sam ga upitala, Allahu poslaniće, zašto toli, tako postupaš? A tebi su već oprošteni propusti koji si počinio i koje ćeš počiniti? A on reče, a da ne budem zahvalni Allahov rob? Hadis bileži Buharija i muslim. Ovo je jedan od Hadisa koji iskazuju na vrijednost noćnog namaza da Allahoposlanik, iako je živio tako oskudno i tako, hajde kažemo, u, u datom momentu gledano s aspekta Dunjaličkog u siromaštvu i nemaštini, Allahoposlanik bi toliko stajao u noćnom namazu, dobrovoljnom na fili, da bi mu noge oticale. Jer znate kada čovjek dugo stoji i kada krv znači nekola, noge otiču. Pa jaiša pitala Allahoposlanike, zašto ti toliko oklanjaš Logično bi bilo da klanja toliko neko ko mnogo griješi da moli Allah da mu oprosti. Te bi Allah oprosti grijehe koje si počinio i koji ćeš počiniti. Pa kaže Aisha, za da ne budem Allahu ja zahvalan rob... Pogledaj, Allah me je učinio poslanikom, Allah me je učinio muslimanom, Allah mi je dao zdravlje, Allah mi je dao supruge, Allah mi je dao potomstvo, Allah mi je dao blagostanje, Allah mi je dao mir, Allah mi je dao, znači mnogo je, mnogo je blagodati koje svi mi uživamo od uzvišenog Allaha. <ti> <ti> Allah. Sve blagodati koji imate su od Allaha, pa bi čovjek trebao da blagodati, znači koje mu Allah s.w.t. podario da u jednu ruku, zahvali na način što će biti pokoran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U 161. hadisu od Alije, radi se je radi Allah na sve prenosi da je vrvestnik sallallahu alaihi sallam jedne noći došao njemu i Fatimi pa ih je upitao a za neklanjate klanjate noćni namaz? Ali ja je bio Zed, Božijem poslaniku, ženu mojeg čirku Fatimu i pogledajte ovog punca Pogledajte, te relacije, tog odnosa, dolazi Boži poslanik na vrata, Alija radijallahu anhu i njegova suproga Fatima spavaju. Pa se Allahom poslanik čudi i kaže, a zar to vi ne klanjate? Allahu ekber. Allahu ekber, pogledajte te porodice, pogledajte tog odnosa i tog respekta. Znači, Allahom poslanika punac, dolazi na večer da vidi šta njegova čerka radi, šta njegov zet radi i začuđeno pita Halo, zar vi ne klanjate, zar u ovo vrijeme, najbolje vrijeme kada se dove upućuju, zarvi niste među onima koji klanjaju, pa nas ovaj hadis također, eh, hajde kažemo, podstići na klanjanje noćnog namaza. <kuh> Nakon toga, u 1162. Eh, hadisu, eh, Salim, sin Abdullahov ibn Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anuhu, Prenosi od svoga oca da je lauposlanik Ali Seleatu Veseram rekao divan li je čovjek Abdullah još samo kada bi klanjao noću. Salim kazuje nakon toga Abdullah noću nije spavao osim vrlo malo. Hadis bilježi Buharije muslim. Pogledajmo ovdje je lauposlanik indirektno želi da kaže da je osobina i osobenost moralnih velikih ljudi, uzoritih ljudi, pobožnih ljudi, bogobojaznih ljudi da oni ipak treba da klanjaju noćni namaz. Abdullah ibn Omer je bio jedan poznat asab koji mnogo volio poslanika i mnogo stijedio Božih poslanika. Njegov otac je Omer, Abdullah ibn Omer radi Allaho je bio prepoznatljiv da je mnogo, mnogo stijedio poslanika ali se letu vaselam. Pa kaže Allaho poslanik doista je divan čovjek Abdullah ibn Omer. Na samom početku, prije kritike, prvo ide pohvala. Nažalost mi dosta puta ne znamo ovo u rati što je radio Boži poslanik Abdullah ibn Omeru. I pogledajte kakav je rezultat Doista je divan čovjek Abdullah ibn Omar samo još kad bi klanjao noć i namaz. Pa kaže Salim, njegov sin, od tada je Abdullah ibn Omar uvijek klanjao noć namaz. Pa kada želimo nekoga kritikovati, savjetovati, prije toga je lijepo i pohvalno, spominjemo nego pozitivne osobine. Pa ako imamo, želimo da kritikujemo nekog daju, pošto je nama to najslađa naj, znači, stvar, da kritikujemo daju, da kažemo taj daja toliko godina drži dersove, toliko je uradio, toliko, toliko, toliko, ali evo ima jednu grešku, ekstra, treba tu grešku i popraviti. Pa kada hoćemo i svoje djete kritikovati, savjetovati, prije toga da mu spominimo njegove pozitivne osobine, a nakon toga da kažemo, ali ima još samo ovo da popraviš u svome životu. Nakon toga, nakon toga, U 1164. hadisu od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala se prenosi neko je pred pjerovijesnikom sallallahu alaihi wa sallam spomenuo čovjeka koji je prespavao čitavu noć, sredosva noća. Pa pjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam je kazao tome se čovjek u šetan pomokrio uši ili je rekao uho. Hadis bilježi Buhari je muslim. Allah najbolje zna islamsko činjaci pogleda ovog hadisa imaju različna mišljenja ali se mislimo odnosi na čovjeka koji nije ustao na sabah namazu. Čovjek je legao spavat i ustao već sunce izišlo. Nije klanjao sabah. Pa je takav čovjek spominut požijem poslaniku pa kaže Allah poslanika ali se la tu to je insan kojem se da prostite šetan po mokri uši jednostavno ništa ne čuje. Znači toliko spava da nije ustao ni da klanja sabah namaz. Nakon toga, 1165. hadis od Ebu Huriri radi Allah, te vam se prinesi da je Allaho poslanik, aleyhi salatu wasalam, rekao, kada neko od vas zaspi, šetan mu na potiljku sveže tri čvora i po svakom lupne govoreći. Pred tobom je duga noć, samo ti lezi i spavaj. Ukoliko se on probudi i spomene uzvišenog Allaha, jedan čvor se odriješi. Ako uzme abdest, odriješi se i drugi čvor, a ako klanja, odriješi se i treći čvor, pa osvane vedar i pun elana. U suprotnom, osvane mrzovoljan i lijen, hadis bilježi Buharija i Muslim. Ovo je jedan interesantan hadis i mnogo puta smo ga spominjali na predavanjima. Možda je on i odgovor zašto nekada ustanemo lijeni, mrzovoljni, nije nam ni do čega, a uživamo tolike blagodati. Kaže Allaho poslani kada čovjek legni spavati i zaspi, dođe šeitan na njegov potiljak i sveže tri čvora i kaže čovjeku spavaj samo, dugaj noć pred tobom. Pa kaže, ako ustane čovjek u toku noći i kaže, bismillah, alhamdulillahillazi, ahjana badema amatena wa ilihin nušur. Bitno je da spomeni Allaha, bismillah, ustaje bismilletom, desnom nogom sa kreveta. Kaže, odriši se jedan čvor. A odje avdje si ti, odriši se i drugi čvor, I ako odje klanja dva rekjata minimalno odriješi se i treći čvor. Kaže Allah poslanik, pa taj insan ustani pun elana. Stajao je pred Allahom na, noćnim, na, na noćnom namazu. Allah u je kazivao svoje probleme. Pa ustane čovjek pun elana. Za razliku od onoga koji nije spomenuo Allaha, nije abdestio, nije klanjao. On ustane u tim čvorovima, svezan, zapetljan. Nijemu mu ni do čega mrzovoljan, kisel, nikakav. Pa čovjek vjernik bi trebao da ozbiljno svati ovaj hadis i da pokuša da ga uprakticira u svakodnevnom životu. Ako ništa i kada ustaje na sabah, da ustaje bisminletom, ide abdestiti i klanja sabah namaz. <kuh> Nakon toga, u 1166. hadisu od Abdullaha ibnuselama, radijallahu ta'anom, se prenosi da je vjerojesnik, sallallahu alaihi wasallam je rekao O ljudi, širite selam dijelite hranu i klanjajte dok drugi spavaju, pa ćete spokojno ući u džennet. Allahu ekbar. Allahu posanik, neki kaže da je ovo jedan od prvih hadisa koji je Allahu posanik izrekao koji je došao u Medinu i kaže o ljudi, efšu selame, širite selam, gdje god koga sretnite, selamu aleikum. Nažalost mi živimo u vremenu kada su ljudi postali izuzetno škrti prema ostalim ljudima kada u pitanju selam. Čovjek treba prema svojoj supruzi, prema svojoj djeci, kada god uđe u kuću, kada god izlazi iz kuće, eselamu alaikum, eselamu alaikum i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik, alaihi salatu wasalam, o ljudi, širite selam, dijelite hranu. I to je isto jedan zapostavljeni sunnet, da ljudi jedni drugima udjeljuju poklone u vidu hrani. Čovjek spremi čorbu, spremi pitu, porodica, Da dnesu svome komšiji dio hrani koji će oni objedovati, dali za ručak, dali za večeru i kaže Allahu postanika, aleh i O ljudi nazivajte selam, širite selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok drugi spavaju, pa ćete mirno i spokojno ući u džennet asima nama je, inshallah cilj glavni i najveći da uđemo u džennet. Pa su ovo tri dijela spomenuti u ovom hadisu koja vode ka džennetu. Širenje selama, dijeljenje hrane ljudima i klanjanje noćnog namaza dok drugi ljudi spavaju. U 167. hadisu od Ebu Huriri radi Allah ten sprenosi da je Allah oposlanik ali se lejatu selam kazao najbolji post nakon namazana Post jeste, post u Allahu mjesecu Muharremu, a najbolji namaz nakon propisanih farz namaza jeste noćni namaz. U ovom hadisu vidimo da Allahu Bosanik e, na takav stepen uzdiže noćni namaz da kaže najbolji namaz nakon farza jeste noćni namaz dovoljno je vrijednosti nošenom namazu to što je Allah posanjih za njega kazao da je to najbolji namaz nakon farza, namaza koje je Allah strogo propisao ljudima. Nakon toga U 1170. hadisu denesa radi Allah prinosi, da je Allah poslanika ponekad znao tako dugo da ne posti u jednom mjesecu da bi smo pomisli da u njemu neće postiti nijedan dan. A ponekad bi u nekom mjesecu toliko postio da bi smo pomisli da u njemu neće prekidati post. Ako si želio mogao si ga vidjeti noću kako klanja, ali si ga isto tako mogao vidjeti i kako spava. Hadis bilažima Buharija Enes radi Allaho je bio sluga Božih poslanika ali se letu, salami, i govori kako je Allaho poslanik bio umjeren u svim ibadetima. Pa kada u pitanju post, kaže, toliko bi znao ne postiti da bi mi pomislili u ovom mjesecu neće postiti na filu nijednog dana. A znao bi u drugom, kaže, opet mjesecu toliko postiti da bi mi rekli on ovaj mjesec je će čist postiti. Tako je i sa noćnim namazom, kaže, ako si želio, mogo si ga vidi da stoji, da klanja. Ali isto tako, ako se želio, mogu se ga vidjeti da spava. Pa je Allaho poslanika ali se, letu wasalam, sugerisao i drugima asabima, a to je oni prakticirao da jedan dio noći klanja noći i namaz, ali isto tako i ljudsko tijelo ima potrebu za odmorom, pa čovjek treba da se odmori i njegova supruga ima pravo, i njegova djeca imaju pravo, i njegovo tijelo ima pravo, ali isto tako i naš gospodar ima svoje pravo, a to je da mi u toku noći ustanemo i da klanjamo Dio, znači to dio noći noćnog namaza. Nakon toga Odaje radi Allahu ta'ala u 1273. hadisu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve spavao u prvom dijelu noći, a pred kraj noći ustao bi i klanjao bi noćni namaz. Sad bileg Buhari je Muslim. U vjerodostinom hadisma Aisha radi Allahu ta'ala kaže Allahu poslanik je znao klanjati noćni namaz i na početku noći i u sredini noći, i na kraju noći. Ali pred kraj života, noćni namaz je najviše klanjao na kraju noći. Definitivno, e, zadnja trčina noći, period pred sabah namaz je najbolje vrijeme kada se može klanjati noćni namaz. Oni koji ustaju na sabah namaz, mogu ustati jednostavno pola sata ranije, klanjati dva četiri rekiata noćnog namaza, malo učiti Kur'an, malo zikriti, Nakon toga klanjati sabah namaz. Definitivno najbolje vrijeme za noćni namaz jeste zadnja trećina noći. Allaho posanika ali se latu se nam ukaže u vjerojnostavnom hadisu. Uzvišen Allah svaki večer se spušta na dunjalučku nebo u zadnjoj trećini noći i pita ima li neko da nešto traži da mu dam? Ima li neko da moli oprost grijeha pa da mu oprosti? Pa vjernik čovjek trebao da iskoristi to vrijeme. U nekoliko hadisa Imam, ne bih ispominuo, da je, je Allah, poslanik alaih salatu wasalam, doista dugo, dugo klanjao noći namaz, dotim jer je da nekim vjerodostima je isma spominuto da je u toku jedne večeri znao samo proučiti p Joseva Kur'ana 100 stranica što je definitivno e, dosta mnogo i čovjek da bi laganim učenjem to se proučio treba treba znači nekoliko saata učenja što definitivno ukazuje da je Allahu besnik Ali se letu selam mnogo mnogo stajao i da je dugo stajao u noćnom namazu <clears throat> Nakon toga, U 1277. hadisu od Abdullah ibn Amra El-A'sar radiyallahu ta'ala ta'ala poslanika li selat sam rekao najdražiji namaz Allahu jeste Davudov namaz Davud alihi salatu vesselam poslanika a najdražiji post mu je post Davudov Davud je spavao pola noći trećinu noć provodio bi u namazu a preostalu je šestinu opet spavao jedan dan bi postio a drugi dan ne bi postio Hadis Bilah Buhari je Muslim Allahu poslanik kaže navodi Davuda alihi salatu vesselam kao najbolji primjer noćnog namaza, umjerenosti noćnog namazu i posta. Kaže, najdražiji namaz Allahu je namaz Davuda alaih selam i najdraži post je najpost Davuda alaih selam. Kako je Davuda alaih selam klanjao noćni namaz, kaže Allah Allahoposlanik, spavao bi pola noći pa bi klanjao trećinu noći pa bi opet onu šestinu koja je ostala, opet bi malo spavao prije sabaha A kada u pitanju post, je najbolji vid posta kojeg islam poznaje, a to je da čovjek jedan dan posti, jedan dan ne posti. Jedan dan posti, jedan dan ne posti, to je najbolji vid posta kojeg čovjek može uraditi. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah, ali je citirao je nekoliko argumenta koji ukazuju da čovjek koji hoće klanjati više rekijata, više rekijata i duže stajati u toku nočnog namaza, da je lijepo da dva, dva prva rekijata budu dva kratka rekijata. Znači, Insana ako želi da klanja šest rekijata, 8 rekijata, deset rekijata, onda je lijepo, odsunete, da prva dva rekjata koja klanja budu dva kratka rekijata. Nakon toga imam nevi rahmetullahi alihi, u 1183. hadisu, spominje hadisu od Ebu Hurire radiju Allahu tajanom, da je Allah poslanik alihi s.a. rekao Allah se smilovao čovjeku koji u noći ustane pa klanja i probudi i svoju suprugu. A ako ona nehtijedne ustati, on joj lice poprska vodom. Allah se smilovao i ženi koja u noći ustane pa klanja i probudi svoga muža, a ako on nehtijedne ustati, ona mu vodom poprska lice. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ovaj hadis ukazuje da bi jedna poroca trebala da bude poroca uvažavanja, respektka, potpomaganja u činjenju dobrih dijela. Muži i žena bi trebali da imaju zajedničke ibadete, da se potpomažu zajedno u postu, u zajedno u noćnim namazima, u davanju sadake, obilaženju komšija, rodbine i tako itd. Pa kaže Allah poslanik, Allah se smilovao takvoj osobi. Kao da Allah poslanjih za njega dovi, molim Allaha da se smiluje takvoj osobi, muškarac, muže, ustavo pa klanja, pa zove svoju suprugu, pa ona malo lijena, pa on uzme malo vode, neće uzeti sada bure, neće uzeti bokal, već će uzeti mokrom rukom, poškropiti njeno lice, da se ona razbudi, da i ona osjeti slazbe, bereket, blagoslov, noćnog namaza i obrnuto. Žena ustane, klanja noćni namaz, pa zove svoga muža na lijep način, a i muž isto nju, pa ako odbije da poštropi njegovo lice vodom, sve u želi, da i on ustani, da klanja, da zajedno i badete, a vidjet ćemo u sljedećem hadisu kakva ih nagrada za to čeka. U 1184. hadisu, to je ujedno i Predposlednji hadis koji ćemo večeras komentarisati od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu i Ebu Saida radijallahu ta'ala prenosi se da Allahu poslanik alejhi selam rekao kada čovjek u noći probudi svoju porodicu suprugu pa klanjaju dva rekata pojedinačno ili klanjaju zajedno takvi budu upisani među one koji koji, Allah, koji Allaha čisto spominju. Kazi Allahu bostani kale selatu selam kao nagrada za oni koji ustanju porodično muž i supruga supruga i njen muž ustanu ili kaže klanjaju odvojeno dva rekiata ili klanjaju u džematu pogledajte pogledajte jedan lijep prijedlog da čovjek ustani sa svojom suprugom i u džematu klanjaju mi ih dvoje klanjaju u džamatu podpomažu se na putu i badeta zajedno dovi Allahu zajedno plaču zajedno zikre zajedno klanjaju noćni namaz Kakav je to ambijent, kakva je to porodica. Pa kaže Allah poslaniku, sallallahu aleyhi ve sellem, ako muž i žena ustanu i klanjaju samo dva rekiata, dali zajedno ili pojedinačno, oni budu upisani u one koji Allaha subhanahu wa mnogo mnogo veličaju. I zadnji hadis koji ćemo večeras ako Bog da e, spomenuti, je se hadisu kojim Allahu poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, preporuči da čovjek E, ako ustani, kad kažemo čovjek misli se i na muškarca i na ženu, ako ustanu u toku noći i znači počnu klanjati, ali čovjek osjeti veliku pospanost, drimež, da čovjek bi znao, znači trebao na vrijeme da prekini namaz kako ne daj Bože ne bi došlo do toga da čovjek možda i uči neispravno ili ne daj Bože da dovi nešto u čemu znači je šteta za njega. Pa kaže se u vjerovostom Hadisu, ukoliko neko od vas ustane noću, Želeći da kranja noćni namaz, pa prilikom učenja Kur'ana bude zamuckivao i ne bude znao šta izgovara, neka legni da se odmori hadis bilježi ima muslim. U drugom hadisu kaže se, kada se nekom je od vas prije za vrijeme namaza, noćnog namaza, neka legni i odspava dok ga drijem ne pruđe, jer ukoliko bude kranjao dok ste pospani, može se desiti da će neko od vas sebi koriti i grditi umjesto da traži oprosta. Pa znači pohvalno je i lijepo da čovjek ako je ustano noći namaz klanja pa ga drijemež, hajde da kažemo, nadladava da jednostavno malo odlegne kako ne daj Bože se ne bi desilo da klanja namaz a ne zna šta uči ne zna šta dovi. Za kraj kada već govorimo o učenju u namazu jedna lijepa interesantna stvara to je da je dozveno čovjeku u noćnom namazu pošto je to na fila da uči iz Kur'ana iz Mushafa. Pa, ako ima ljudi koji možda željeli bi da učije duži na namazu, ali ne znaju mnogo Kur'ana na pamet, nema, inšala, ništa sporno u tome da čovjek ustane, otvori mushaf i, znači, gleda u mushaf, uči, kada završi, spusti pored sebe mushaf, ode na sežnu, ponovo kada se vrati, ponovo uzme mushaf i uči, znači, čitajući iz mushafa. Definitivno, ako čovjek zna dosta Kur'ana na pamet, bolje da to ne čini. Ali ako bi čovjek želio da oduži namaz, a ne znam mnogo Kur'ana na pamit, i to je ispravno. U svakom slučaju, večera smo se družili sa nekoliko veoma interesantnih i lijepih poglavlja. Govorili smo znači o hadisima koji govori o noćnom namazu, govorili smo o hadisima koji govori o e, z, e, seždi, zahvali, jedan ibadet koji je i tekako nepoznat našim podnevlju, pa smo i govorili o nekim propisima. Molim uzvišnog Allah subhanu, da nas oči na putu istine, da nas podući i propisima njegove vjere i na kraju subhaneke, Allahuma debihamdike, شهدوا ان لا اله الا انت استغفرك واتوب